Розділ перший Повернення до було повільним і болісним. Це була ніби довга мандрівка крізь час. Він марив, поволі долав щільні шари сну, пробиваючись від уявного початку всього сущого. Він був амебою, яка містила у собі його сутність. Далі він став рибою із власною своєрідною індивідуальністю, тоді мавпою, не схожою на всіх інших мавп. І нарешті він став людиною. Якою саме людиною? Він бачив себе невиразно, не розрізняючи ані рис обличчя, ані силуету. Його рука міцно стискала лазерну зброю. Біля його ніг лежав труп. Ось якою людиною він був. Нарешті він прийшов до тями, протер очі і став чекати, доки зможе пригадати щось іще. Жодних спогадів не зринало, навіть власне ім'я. Він поспіхом сів, силуючись повернути пам'ять. Коли йому це не вдалося, він озирнувся навколо, шукаючи, бодай, якоїсь підказки. Він сидів на ліжку у маленькій сірій кімнатці. З одного боку від нього були зачинені двері, з іншого – у ніші – крізь завісу виднівся тісний туалет. Світло надходило в приміщення із якогось прихованого джерела, можливо, взагалі із самої стелі. У кімнаті було лише ліжко та один стілець. Він обперся під боріддям на руку і заплющив очі. Спробував визначити, що саме знає і що із цього може випливати. Він знав, що він людина, виду Homo sapiens. Він пам'ятав, що він мешканець планети Земля. Може розмовляти мовою, про яку знає, що це англійська. Чи означало це, що існують і інші мови? Він знав, пам'ятав звичні назви речей. Кімната, світло, стілець. Володів, окрім того, певною кількістю загальних знань. Розумів також, що є багато важливих речей, яких він наразі не знає, але які колись знав. «Щось, мабуть, сталося зі мною. Щось таке...» що могло скінчитися і гірше. Якби це зайшло трохи далі, він міг би залишитися бездумною істотою безмови, яка не усвідомлює себе людиною, чоловіком-землянином. Щось йому все ж таки залишилось. Але коли він намагався вийти подумки за межі відомих йому основних фактів, то потрапляв у темну, заповнену жахом царину. «Не заходити!» Ніби блимало перед ним. Досліджувати свій власний розум було так само небезпечно, як подорожувати куди. Він не зміг знайти потрібної аналогії, хоча й підозрював, що їх існує чимало. Я, певно, захворів. Це було єдине розумне пояснення. Він був людиною із спогадом про колишні спогади. Він повинен був свого часу мати це безцінне багатство, про яке зараз може лише здогадуватись із обмежених доказів, які в нього були. Колись, мабуть, він мав конкретні спогади про птахів, дерева, друзів, родину, про свій суспільний статус і, можливо, про дружину. Тепер же він міг лише припускати існування цих спогадів. Колись він міг казати «це схоже на…» або «це мені нагадує…» А тепер нічого нічого не нагадувало, і речі були лише такими, якими вони є самі по собі. Він втратив здатність порівнювати і протиставляти. Він більше не міг аналізувати сьогоденне із точки зору пережитого в минулому. Це, напевно… Лікарня. Ну, звичайно. Тут його лікують. Добрі лікарі намагаються відновити його пам'ять, його ідентичність, здатність до логічного мислення, аби він міг дізнатися, ким він є. Це дуже шляхетно із їхнього боку. Він відчув, як сльози вдячності забриніли в нього на очах. Він підвівся і повільно пройшовся своєю невеличкою кімнатою. Підійшовши до дверей, він виявив, що їх замкнено. Замкнені двері спричинили у нього миттєву паніку, яку він жорстоко у собі притамував. Можливо, він раніше був не при собі, але наразі він цілком володіє собою. Вони побачать це і нададуть йому всі можливості. Він поговорить про це із лікарем. Він чекав. За деякий час... За дверима почулися кроки коридором. Він сів на край ліжка і слухав, намагаючись стримувати хвилювання. Кроки зупинилися біля дверей. Розсувна панель відчинилась, і з'явилося чиєсь обличчя. «Як ви почуваєтесь?» Він підійшов до панелі і побачив, що до нього звертається чоловік у коричневому однострої із предметом що нагадував зброю біля паска. Цей чоловік безперечно був охоронцем. У нього було грубувате і непроникне обличчя. «Не могли б ви сказати мені моє ім'я?» – попрохав він охоронця. «Називайте себе 402-й», сказав охоронець. «Це номер вашої кімнати». Йому це не сподобалось, але... «Чотириста другий все ж було краще, ніж нічого взагалі!» Він запитав охоронця, «Чи давно я хворію? Я вже одужую?» «Так», – відповів охоронець не надто впевненим голосом. «Головне, поводьтеся спокійно. Дотримуйтесь правил. Так буде найкраще». «Звичайно», – погодився чотириста другий. «Але чому я нічого не можу згадати?» «Ну, так воно завжди буває», – відказав охоронець і зібрався вже йти. Чотиристадругий вигукнув. «Зачекайте! Ви не можете просто так мене залишити! Ви мусите сказати мені, будь щось! Що зі мною сталося? Чому я у цій лікарні?» «Лікарні?» – промовив охоронець. Він повернувся до чотиристадругого... І посміхнувся. «Що дало вам підстави вважати, що це лікарня?» «Просто припустив?» – відповів 402. «Ваше припущення хибне. Це в'язниця». 402 згадав раптом своє видіння про вбиту людину. Це був сон чи спогад? У і він звернувся до охоронця. «У чому мене звинувачують? Що я зробив?» «Про це ви дізнаєтесь», – сказав охоронець. «Коли?» «Після приземлення», – промовив той. «А наразі готуйтеся до зборів». Охоронець пішов. Чотириста другий сів на ліжко і спробував поміркувати. Дещо він таки дізнався. Він у в'язниці, і в'язниця має приземлитись. Що все це означає? Чому в'язниця повинна приземлитися? І що це ще за збори? 402-й доволі плутано сприймав усе, що відбувалося далі. Невідомо, скільки часу минуло, а він продовжував сидіти на своєму ліжку, намагаючись зібрати докупи всі відомі йому факти про себе. Йому здавалося, що десь почувся дзвінок. А тоді двері його кімнати прочинились. «Що відбувається? Що це має означати?» 402-й підійшов до дверей і визирнув у коридор. Він був дуже схвильований, але не хотів залишати кімнату без дозволу охорони. Підійшов охоронець. «Все гаразд», – промовив він. «Вам нічого не загрожує. Ідіть прямо коридором». Охоронець злегка підштовхнув його. Чотириста другий пішов. Він бачив, як відкриваються двері інших камер. Інші люди виходили у коридор. Спершу це нагадувало вузенький струмочок, але чим далі вони йшли, тим більше і більше чоловік скупчилося у проході. Майже всі вони виглядали збентежено. Ніхто не розмовляв. Лише охоронці одноманітно вигукували. «Рухайте здалі! Продовжуйте рух вперед!» Вони дістались великої круглої зали. Роззирнувшись, 402 побачив вздовж стін балкон, на якому через кожні кілька кроків стояли озброєні охоронці. Їх присутність видавалася тут непотрібною. Цей натовп збентежених чоловіків не мав жодного наміру влаштовувати бунт. 402 подумав, що присутність тут похмурих охоронців має символічне значення. Вони найкраще нагадували щойно пробудженим чоловікам той важливий факт їхнього життя, що вони були в'язнями. За кілька хвилин на балкон вийшов чоловік у темному однострої. Він здійняв руку, закликаючи до уваги, хоча в'язні й без того, не змигнувши оком, дивилися за ним. Хоча біля нього не було жодних видимих засобів для підсилення звуку, його голос гучно гримів на всю залу. «Розмова піде про індоктринацію», – сказав чоловік. «Слухайте уважно і намагайтеся засвоїти те, що я вам казатиму. Ці факти є дуже важливими для вашого існування». В'язні не зводили із нього очей. Доповідач продовжував. Все, що ви наразі пам'ятаєте, це та остання година, відколи ви прокинулись у ваших камерах. Ви зрозуміли, що не можете згадати ваше попереднє життя, навіть власні імена. Все, що у вас є, це мізерний набір загальних знань, достатній, аби підтримувати контакт із реальністю. Я не додам багато до того, що вам відомо. Усі ви, перебуваючи на землі, були злісними і розпосними злочинцями, людьми найгіршого гатунку, які втратили будь-яке право вважатися громадянами держави. У меншосвідчені часи вас було би страчено. У наш час вас здепортували. Доповідач простягнув руки, аби заспокоїти Гомін, котрий поширився аудиторію. Гомін стих, і він продовжив. «Ви всі злочинці, і вас об'єднує одне – нездатність дотримуватися основних обов'язкових правил людського суспільства. Ці правила необхідні цивілізації для її функціонування. Порушуючи їх, ви вчинили злочин проти всього людства. Тому людство відкидає вас». Ви створювали перешкоди нормальній діяльності цивілізованого суспільства і вас відправили у світ, де панують люди вашого штибу. Тут ви можете складати свої власні правила і помирати за ними. Ось це і є саме та свобода, якої ви прагнули. Недолуга, руйнівна свобода росту ракових клітин. Доповідач витер чоло і щиро глянув на в'язнів. Але може статись, продовжив він, що для когось із вас можлива реабілітація. Омега, планета, до якої ми прямуємо, це ваша планета, місце, котрим повністю керують в'язні, це світ, де ви могли б почати все заново, без упереджень щодо вас немов із чистого аркушу. Ваше минуле життя забуте, і не намагайтеся його пригадати. Такі спогади лише стимулювали б ваші злочинні нахили. Будемо вважати, що ви народилися знову. У ту мить, коли пробудилися у своїх камерах. Не квапні, розмірені слова промовця мали якусь гіпнотичну властивість. Чотириста другий прислухався, його блукаючий погляд зупинився на блідому чолі оратора. «У новому світі, – продовжував той, – ви відроджуєтесь наново, але із необхідним усвідомленням власного гріха. Без цього ви не змогли б боротися із злом, притаманним вашим особистостям. Пам'ятайте це! Пам'ятайте, що неможливою є втеча, і не існує для вас вороття!» Сторожові кораблі, оснащені новітньою лазерною зброєю, патрулюють небо Омеги в день і вночі. Ці кораблі покликані знищити все, що здійметься більш ніж на 500 футів над поверхнею планети. Це нездоланний бар'єр, який жоден в'язень не зможе оминути. Візьміть до уваги ці факти. Вони складають правила, які повинні керувати вашим життям. Поміркуйте над тим, що я сказав. А тепер приготуйтесь до посадки. Доповідач вийшов. Якийсь час в'язні просто дивилися на те місце, де він щойно стояв. Потім виник невпевнений гомін. За мить він стих. Чоловікам не було про що розмовляти. В'язням, які не пам'ятали свого минулого, не було на чому ґрунтувати роздуми про власне майбутнє. Вони не могли обмінюватися особистим досвідом, адже його наразі у них не було. Чоловіки, які занадто довго перебували у самоті у продовжували сидіти мовчки. Сторожа на балконі стояла немов статуї відсторонені і безликі. Раптом потужне двихтіння струсонуло підлогу і стіни зали. Потім воно змінилося незначною вібрацією. 402-й відчув немов невидима вага почала тиснути йому на голову і на плечі. Голос із гучномовця промовив. «Увага! Корабель щойно приземлився на омезі. Незабаром...» Почнемо висаджуватись. Останні хвилі вібрації згасли. Підлога під ногами ледь-ледь похитувалась. В'язнів все ще так само мовчазних і запаморочених вишукували у довгу колону і вивели із зали. У супроводі охоронців вони попростували нескінченним коридором. 402-й таким чином отримав певне уявлення про розміри корабля. Далеко попереду він побачив сонячне проміння. Воно яскраво вирізнялося на тлі блідого освітлення коридору. Його частина колони наблизилася до джерела сонячного світла, і 402-й зрозумів, воно лється із відкритого люка, через який виходять в'язні. Своєю чергою 402 пройшов через люк, спустився довгим трапом і опинився на твердому грунті. Він стояв на відкритій, освітленій сонцем площі. Охоронці вишикували висаджених в'язнів у шеренгу. З усіх боків 402 бачив натовп глядачів, що спостерігали за подією. Знову пролунав голос із гучномовця. «Відгукуйтесь, коли називається ваш номер. Наразі вам буде повідомлено ваші особисті дані». «Відповідайте негайно, коли почуєте ваш номер!» Чотириста другий відчував слабкість. Він був чомусь дуже стомлений. Навіть його ідентичність наразі не викликала у нього цікавості. Усе, чого йому хотілося, це лягти спати або мати змогу обміркувати своє становище десь на самоті. Він озирнувся і мимохідь побачив величезний зоряний корабель позаду, а навколо охоронців і глядачів. Над головою у небі він помітив чорні цятки, які рухались на тлі блакитного неба. Спершу чотириста другий подумав, що це птахи, а потім, придивившись, зрозумів. Це і є ті сторожові кораблі. Вони його не надто зацікавили. «Номер перший! Відповідайте!» – почулося гучномовця. «Тут!» Озвався голос. Номер перший. Ваше ім'я Вейн Саусхолдер. 34 роки. Група крові АЛ2. Індекс АР431С. Винен у зраді. Коли голос з гучномовця змовк, із натовпу пролунало гучне вітання. Натовп аплодував зрадницьким діям в'язня номер один і вітав його на омезі. Імена зачитувались за порядком. 402-й, розморений на осонні, навстоячки дрімав, слухаючи краєм вуха перелік вбивств, крадіжок та всіляких збочень. Нарешті пролунав його номер. Номер 402-й. Тут. Номер 402-й. Ваше ім'я? Віл Баррент. Вік 27 років. Група крові – ОЛ-3. Індекс JX-221R. Винний у вбивстві. Натовп знову збадьорився, але 402-й заледве почув їх реакцію. Він намагався привчити себе до думки, що в нього тепер є ім'я. Справжнє ім'я замість номера. Баррент. Віл Баррент. Він сподівався, що не забуде його і повторював своє ім'я знову і знову, тому мало не пропустив останнє повідомлення із гучномовця корабля. «Новоприбулі отримують свободу на Омезі. Вам нададуть тимчасове житло на Майдані А-2. Будьте обачні і обережні у своїх діях і словах. Дивіться, слухайте і навчайтесь. Закон вимагає від мене попередити вас» що середня тривалість життя по прибутті на Омегу становить серед ув'язнених три земні роки. Минув певний час, поки останні слова дійшли до свідомості Баррента. Він все ще обмірковував новину про набутеним ім'я, і поки що він не роздумував над тим, до чого може призвести та обставина що він у якості вбивці опинився на планеті злочинного світу. Розділ 2 Нових в'єзнів привели до ряду казарм на Майдані А-2. Їх налічувалося близько 500 осіб. Вони іще не були людьми. Це були сутності, чиї спогади не сягали за межі минулої години. Сидячи на ліжках, новонароджені із загостреною цікавістю розглядали свої власні тіла, свої руки і ноги. В'язні дивилися одне на одного і бачили, як ще не сформовані їхні особистості відображаються в очах інших. Вони іще не були до людьми, але однак не були і дітьми. У них лишалися непевні абстракції, розпливчасті привиди спогадів. Дорослішання проходило швидко, народжуючись із старих звичок і особистих рис, які, немов шматочки не до кінця обірваних ниток пов'язували їх із колишнім життям на землі. Нові чоловіки чіплялися за неясні спогади про колись відомі їм концепції, ідеї та правила. За кілька годин їхня флегматична стриманість почала відходити. Вони ставали наразі чоловіками, особистостями. Із закляклої штучної одноманітності почали виникати різкі відмінності. Натура кожного із п'ятисот самостверджувалась, і в них почало проявлятися те, що вирізняло їх колись від інших. Віл Баррент відстояв у черзі, аби подивитися на себе у дзеркалі казарми. Нарешті він побачив приємного на вигляд молодика із витонченими рисами обличчя, прямим носом і каштановим волоссям. Молодик мав вольове і чесне лице, не позначене будь-якими сильними пристрастями. Барент спантеличено відійшов. Те, що він побачив у люстерку, було обличчям незнайомця. Пізніше, уважніше оглядаючи себе, він не зміг знайти жодних слідів шрамів чи чогось іншого, що вирізняло б його тіло споміж тисяч інших. Руки його не мали слідів фізичної праці. Барен був радше жилавим, аніж мускулястим. Йому було цікаво, яку роботу він мав на землі. Вбивство. Він насупився. Він не був готовий це прийняти. Раптом хтось поплескав його по плечу. «Як ви почуваєтесь?» Він обернувся. Побачив перед собою широкоплечого рудого здоров'я. «Непогано», – відповів Барренд. «Ви були у списку переді мною, так?» «Саме так. Номер 401. Деніс Форен». Барренд назвав своє ім'я. «Ваш злочин?» – запитав Форен. «Вбивство». Форен кивнув. Він був дещо вражений. Хм, а я, уявіть собі, фальшивомонетник. Ви б ніколи не здогадалися, дивлячись на мої руки. Він простягнув вперед дві масивні лапи, вкриті рідким рудим волоссям. Проте, знаєте, я вже відчуваю їх майстерність. Мої руки зберегли пам'ять. Більша, ніж будь-яка інша частина тіла. На кораблі... Я сидів у камері і дивився на мої руки. Вони почали свербіти. Вони прагнули взятись до якоїсь роботи. Але решта тіла не могла пригадати до якої саме. «І що ви зробили?» – обережно запитав Баренд. «Я заплющив очі і відпустив руки на волю», – сказав Форен. «І перш ніж я це усвідомив, вони повели мене до дверей камери і зламали у них замок». Він підвів свої величезні руки, немов немовмилуючись ними. «Мої розумні бісенятка!» «Зламали замок?» – запитав барен. «Але ж ви казали, що ви фальшивомонетник». «Ну, так», – кивнув Форен. «Це було моїм основним фахом. Але пара вмілих рук може робити багато чого. Я підозрюю, що мене лишень спіймали за підробку грошей». Але я міг також і відкривати сейфи. Мої руки знають забагато, як для простого фальшивомонетника. Ви дізнались про себе більше, ніж я, сказав барен. А мені все це ніби сниться. Ну, це тільки початок, не вгавав Форен. Повинен бути якийсь спосіб дізнатися більше. А головне, ми на Омезі. А вже ж. «Буркнув Барен». «Не так це і погано», – заспокоїв його Форен. «Ви чули, що казав той чоловік?» «Це наша планета». «Ага, із середньою тривалістю життя у три земних роки», – нагадав Барен. «Ну, мабуть, просто лякають. Це можуть бути лише балачки», – не здавався Форен. «Я б не надто вірив охоронцям. Головне, у нас є власна планета». «Ви чули, як він казав? Земля відкидає вас! Нова земля! Та кому вона потрібна? У нас є своя планета! Ціла планета, Баренте! І ми вільні!» «Правильно, друже!» – запопадливо озвався маленький чоловічок, уникаючи прямого погляду. «Мене звуть Джо, хоча насправді Жуан, але я віддаю перевагу архаїчній формі і з ароматом кращих часів». «Панове, я не міг не підслухати вашу розмову, і я усією душею згоден із нашим е, рудоволосим другом. Розгляньмо надані нам можливості. Земля нас відкинула? Чудово! Нам теж буде краще без неї. Всі ми тут рівні, вільні і люди, які є частиною вільного суспільства, без будь-яких одностроїв, охоронців і солдатів. Просто покаяні колишні злочинці, які хочуть... «Мирно жити!» «За що ви сюди потрапили?» – запитав барен. «О, сказали, що я кредитний шахрай», – відповів Джо. «Мені соромно визнавати, але я не можу пригадати, що значать ці слова. Проте, можливо, якось я дізнаюся». «Можливо, влада має якісь засоби для відновлення пам'яті», – припустив Форен. «Влада?» – обурено вигукнув Джо. «Що ви маєте на увазі під владою? Це наша планета. Ми тут усі рівні. Жодної влади бути не може. Ні, друзі, всі ці дурниці ми залишили на землі. Ось ми!» Зненацька він затнувся. Двері казарми розчахнулися, і увійшов дебелий чоловік. Мабуть, це був давній мешканець Омеги, оскільки не мав на собі сірої тюремної форми. Він був одягнений у яскравий жовтий із синьом одяг. Біля паска на його широкій талії висіли пістолет і ніж. Він став при дверях, вперше руки в боки і пильно окинув поглядом новоприбулих. «Но, — Ну, — вимовив він, — ви що ж це, новачки, не впізнаєте Квестора? Ану встати! Жоден із чоловіків не поворухнувся. Обличчя Квестора почервоніло. «Напевно, мені доведеться вас трохи навчити поваги». Ще до того, як він дістав зброю із кобури, всі новопробулі підхопилися на ноги. Квестор глянув на них і неохоче запхав зброю назад. «Що ви маєте знати насамперед?» – промовив він. «Це ваш статус на омезі. У вас його просто немає». «Ви – пеони, а це означає ви ніщо. Він зачекав хвилину, а тоді проголосив. «А тепер слухайте уважно, пеони! Я поясню вам ваші обов'язки!» Розділ третій «Що ви передусім повинні зрозуміти, – вів далі квестер, – то це те, хто ви є!» Це дуже важливо. І я скажу вам, хто ви. Ви – пеони. Найнижчі з низьких. У вас немає жодного статусу. Немає нікого нижчого за вас, окрім мутантів. Але вони взагалі не люди. Хтось має якісь запитання? Квестор зачекав. Жодних питань ні в кого не було. Тому він продовжив. Я пояснив вам, ким ви є. Перейдемо до того, ким є... Всі інші на омезі. Перш за все, всі є вищими за вас. Але деякі з них – вищі і за інших. Одразу над вами – мешканці, які не надто від вас відрізняються. Ще вище – вільні громадяни. Вони носять на пальці бронзовий перстень, а їх одяг – чорного кольору. Статус у них також не надто високий, але він набагато вищий за ваш. Якщо пощастить – Деякі з вас зможуть стати вільними громадянами. Далі йдуть привілейовані класи. Вони відрізняються різними відповідними символами їхнього рангу. Наприклад, золотими сережками, як у класу хаджі. Зрештою, ви дізнаєтесь про всі знаки і прерогативи різних рангів та ступенів. Окремо всіх рангів є священники. Хоча вони не мають привілейованого звання, їм надаються певні імунітети та права. Ви все зрозуміли? Усі у казармі ствердно забурмотіли. Квестор, дочекавшись завершення цього бурмотіння, продовжив. Тепер пояснюю, як вам слід поводитись, коли зустрічаєте будь-кого вищого за рангом. Як пеони... Ви зобов'язані із повагою вітати вільного громадянина за його повним титулом. І з привілейованими особами, такими як хаджі, ви говорите лише у тому випадку, якщо вони звертаються до вас. А потім стоїте перед ними, опустивши очі долу і склавши руки перед собою. Ви не залишаєте привілейованого громадянина, поки він не надасть на це дозвіл. Ви... За жодних обставин не сидите у його присутності. Це зрозуміло? Вам потрібно буде дізнатися іще багато про що. Наприклад, моя посада Квестора підпадає під класифікацію вільного громадянина, але надає мені певні прерогативи привілейованих. Квестор глянув на чоловіків, аби переконатися, що вони все зрозуміли. Казарма... Це ваш тимчасовий дім. Я склав для вас графік прибирання. Ви можете звертатись до мене із запитаннями. Причому робити це коли вам завгодно, але дурні або зухвалі питання будуть каратись каліцтвом або смертю. Просто пам'ятайте. Ви ніщо. Найнижчі із низьких. Якщо запам'ятаєте це, то, можливо, зможете залишитися живими. Квестор кілька хвилин постояв перед ними серед цілковитої тиші, а тоді промовив. «Впродовж наступних кількох днів ви всі будете представлені до різних робіт. Дехто із вас вирушить на Германієві шахти, хтось – на риболовний флот, декого будуть готувати до інших професій. Тим часом наразі "Ви можете оглянути Тетрагід", помітивши, що його не зовсім зрозуміли, квестор пояснив. "Тетрагід це назва міста, в якому ви знаходитесь. Це найбільше місто на Омезі". На мить він замислився і додав: "Правду кажучи, це єдине місто на Омезі". "Що означає назва Тетрагід?" запитав Джо. «Хто його зна?» – відказав Квестор. «Я гадаю, це одна із старих земних назв, які часом роздобувають скренери. Хоч би там що, будьте обачніші, коли виходите у місто». «Чому?» – запитав Барен. Квестор посміхнувся. «А про це, Пеоне, ти дізнаєшся сам». Він повернувся і вийшов із казарми. Коли він пішов, Барент визирнув у вікно і побачив занедбаний Майдан, а за ним – вулиці Тетрагіду. «Ви збираєтесь туди піти?» – запитав Джо. «А ж?» – відповів Барент. «Ви зі мною?» Кредитний шахрай похитав головою. «Не думаю, що це безпечно». «Форен, а ви як? Мені це теж якось не надто подобається, відмовився Форен. Можливо, краще триматися якийсь час біля казарми. Це просто смішно, не погодився із ним Баррент. Це наше місто тепер. Невже ніхто не піде зі мною? Зніяковілий Форен знизав міцними плечима і похитав головою. Джо також знизав плечима і вмостився демонстраційно на ліжку. Решта новачків. Також відводили погляд. Гаразд, я вам про все розповім. Потім. Барен зачекав іще кілька хвилин, а раптом хтось передумає. Але потім один вийшов за двері. Місто Тетрагід було скупченням будівель, розташованих вздовж вузького півострова. Той клином врізався у похмуре сіре море, від решти материка. Півострів відділявся високим кам'яним муром, ворота, в якому охороняла сторожа. Найбільшою будівлею у місті була арена, вона використовувалася раз на рік для ігор. Поблизу неї були розміщені будівлі урядових установ. Барренд крокував вузенькими вуличками і озирався навколо, намагаючись отримати бодай якесь уявлення про місто, в якому йому відтепер доведеться. Звивисті, незамощені вулиці і похмурі, побиті негодою будинки пробуджували у нього невловимий спомен. Він бачив щось подібне на землі, але не міг пригадати, де саме. Спогад дратував настійливо немов сверблячка, проте ніяк не давався баренту. Минувши арену, він занурився у головний діловий район Тетрагіду. Баррент здивовано розглядав вивіски. Лікар без ліцензії, аборти терміново. Дискваліфікований адвокат, послуги у політичних колах. Щось у цих оголошеннях видалося Барренту не надто вірним. Він йшов далі повз магазини, які рекламували крадені товари. Він помітив наступну вивіску. Зчитування пам'яті. Персонал. «Скринінг-мутанти! Ваше минуле на землі буде розкрите для вас!» Барен зацікавився, але згадав, що в нього немає грошей. Омига здалася йому тим місцем, де гроші цінувалися. Він завернув у невеличку бічну вуличку, проминув кілька ресторанчиків і підійшов до великої будівлі під вивіскою «Інститут отрут» – знижки кредит до трьох років. «Результат гарантуємо, або ж повернемо гроші». На будинку поряд він прочитав іншу назву – «Спілка вбивць», локація 452. Після розповіді на тюремному кораблі про індоктринацію, Барент очікував, що Омега призначена для реабілітації злочинців. Але ж вивіски чітко вказували на інше – або реабілітація тут набула якихось дивних форм. Він йшов повільніше, заглибившись у власні думки. Раптом барен помітив, що люди попереду нього розбігаються. Заледве вгледівши його, вони зникали у дверях магазинчиків. Якась бабуся при погляді на нього спритно почемчикувала геть. Та що з ним було не так? Ах! Можливо, справа у його тюремному одязі? Ні. Мешканцям у Меги таке не вдивовижу. Тоді що ж не так в цьому випадку? Вуличка поволі стала майже безлюдною. Поруч із ним Крамар квапливо зачиняв залізними віконницями вітрину. — Що трапилось? — запитав його барин. — Що відбувається? — Ти що, не сповна розуму? — гукнув Крамар. «Адже це день прибуття!» «Перепрошую! День прибуття! День приземлення тюремного корабля! Повертайся до казарми, Йолопе!» Він застромив останній залізний шворінь на його місце і замкнув вітрину. Барент раптово відчув холодний дотик страху. Щось було надто вже не так. Йому краще було поквапитись назад. Він вчинив нерозумно, що насамперед не дізнався більше... «Про звичаї Омеги!» Троє чоловіків ішли вулицею просто до нього. Вони були гарно вбрані, і кожен із них мав у лівому вусі маленьку золоту сережку хаджі. Усі троє були озброєні. Барент намірився тікати, проте один із чоловіків гукнув. «Сіпеона!» Барент помітив, що рука чоловіка торкнулася зброї, тому зупинився... І запитав, у чому справа? Це день прибуття, відповів чоловік. Він глянув на своїх друзів. Ну, хто його отримає першим? Кинемо жереб. Ось монета. Та ні-ні, на пальцях. Готові? Один, два, три. Він мій, промовив Хаджі, що стояв зліва. Його друзі відступили назад, допоки він витягав свою зброю. «Зачекайте!» – вигукнув Барен. «Що це ви робите?» «Я тебе вбив!» – відказав чоловік. «Але чому?» Той посміхнувся. «Тому що це привілей хаджі. Кожного дня прибуття ми маємо право вбити будь-якого новоприбулого пеона, який залишив свою казарму. Але ж мене про це не попередили?» «Ще пак!» Якби вам таке сказали, ніхто би із вас не виходив з казарм у день прибуття. І це зіпсувало би нам все задоволення. Він прицілився у Баррента. Той зреагував миттєво. Коли Хаджі вистрілив, він кинувся на землю, почув шипіння і побачив зубчатий оплавлений слід на стіні цегляної будівлі, біля якої щойно стояв. «Моя черга», – промовив інший чоловік. «Вибач, старий, я вважав, що моя!» – не погодився інший. «Старшинство, шановний друже, має свої привілеї. Отож, дотримуйся правил». Але перш ніж будь-хто із них встиг прицілитися, Баррент зірвався на ноги і щодуху помчав геть. Вигін з вивистої вулички на якусь мить захистив його, проте він чув кроки своїх переслідувачів позаду. Вони бігли не квапом, під тюбцем». Ніби були цілком певні, що їх здобич ніде від них не подінеться. Барент додав швидкості. Він завернув у бічну вуличку та відразу зрозумів, що схибив. Перед ним був глухий кут. Хаджі, рухаючись у легкому темпі, наздоганяли його. Охоплений жахом, Баррент озирався на всі біч. Двері і вітрини магазинів були зачинені. Ні де було приткнутися, ні де було сховатись. Раптом коли переслідувачі були вже близько, він помітив, що якось неуважно проскочив повз прочинені двері. Видиска над дверима повідомляла «Товариство захисту жертв!» «Це саме для мене!» – подумав він. Рвонувся вперед, проскочив майже під носом у оторопілих хаджі і забіг. Постріл пролунав на мить пізніше і випалив землю позад нього в ту мить, коли він увірвався в будівлю. Барент ледь тримався на ногах. Його переслідувачі не зайшли за ним. Він чув їх голоси із вулиці. Вони незлостиво сперечалися щодо пріоритетності своїх прав. Барент зрозумів. Наразі він потрапив у безпечне місце. Він опинився у великій, яскраво освітленій кімнаті. Кілька чоловіків у лахмітті сиділи на лавці біля дверей, сміючись із якогось жарту. Осторонь від них... Темноволоса дівчина спостерігала за Барентом великими зеленими очима. У дальньому кінці кімнати стояв стіл, за яким сидів чоловічок у окулярах. Він покликав Барента жестом, і той підійшов до столу. Чоловік доброзичливо посміхався, чекаючи, поки Барент заговорить. «Це... це товариство захисту жертв?» – запитав Барент. «Цілком вірно, сер відповів чоловік. «Я Рондольб Френдлер, президент цієї некомерційної організації. Чи можу бути корисним для вас? А вже ж можете, я і є жертва». «Ну, це помітно із першого погляду», промовив Френдлер, приязно всміхаючись. «У вас дійсно вигляд жертви, таке собі суміш страху і невпевненості, яка передбачає вразливість. Тут помилитись важко». «Знаєте, це доволі цікаво», – зауважив Барент, позираючи на двері і міркуючи, «а як довго будуть поважати цей прихисток його переслідувачі». Містере Флендера, я не є членом вашої організації, але це не має значення», – промовив Френдлер. «Членство в нашому товаристві є не постійним, воно спонтанне. Кожен приєднується до товариства, коли виникає привід. Наш намір – «Захистити невід'ємні права усіх жертв». «Гарас, сер. троє чоловіків на вулиці намагаються мене убити. «Я бачу», – промовив містер Френдлер. Він відкрив шухляду, дістав товсту книгу, швидко погортав її і знайшов потрібне посилання. «Скажіть, ви встановили статус цих чоловіків?» «Я гадаю, вони – хаджі», – відповів Барент. У кожного з них маленька золота сережка у лівому вусі. Цілком вірно, промовив містер Френдлер. Сьогодні день прибуття. Ви зійшли з корабля, який приземлився сьогодні, і вас було класифіковано як пеона. Я ні в чому не помиляюсь. Ні, так воно і є. Ну що ж, тоді я радий вам повідомити, що все у порядку. Полювання в день прибуття закінчується із заходом сонця. Ви можете спокійно собі йти, переконавшись, що все вірно і що ваші права жодним чином не порушуються. С спокійно йти? Ви маєте на увазі йти після заходу сонця? Містер Френдлер похитав головою і посміхнувся сумно. Боюся ні. Згідно із законом ви повинні піти звідси негайно. Але ж тоді вони мене вб'ють. Так і ваша правда промовив Френдлер. «На жаль, нічим не зможу допомогти. Жертва – це за визначенням той, кого мають вбити. Я гадав, це захисна організація. Так, але ми захищаємо права жертв, а не самих жертв. Ваші права не порушуються, хаджі мають привілей убити вас у день прибуття у будь-який час до заходу сонця». Якщо ви, звичайно, не перебуваєте у своїй казармі. Я можу іще додати, ви теж маєте право вбити кожного, хто намагається вбити вас. Але, але у мене немає зброї, розгублено промовив Барент. А жертва ніколи її немає, сказав Френдлер. В тому то й справа. Але є у вас зброя чи ні, і я боюся, вам доведеться наразі піти. Барент усе ще чув із вулиці ліниві голоси Хаджі. Він запитав, «Скажіть, а інші двері у вас є?» «На жаль, немає. Тоді я просто не піду звідси». Все ще всміхаючись, містер Френдлер відкрив шухляду і дістав пістолет. Він спрямував його на Барента і сказав, «Ви дійсно повинні піти». «Ви можете ризикнути з хаджі, або померти просто тут без жодного шансу!» «Позичте мені свого пістолета!» – попросив Барен. «Це заборонено! Що ж це були б за жертви, якби вони гасали зі зброєю в руках?» Він клацнув, знімаючи пістолет із запобіжника. «Ну що, ви нарешті заберетесь звідси?» Барен прикинув свої шанси, кинутися через стіл і вихопити пістолет. Та зрозумів, втнути таки не вдасться. Він обернувся і приречено побрів до дверей. Голодренці у лахмітті все ще реготали із своїх жартів. Раптом чорнява дівчина піднялася з лавки і стала біля дверей. Коли барент наблизився до неї, йому впало в око, що вона дуже приваблива. Його зацікавило, а який злочин став приводом для її вигнання із землі. Проходячи повз дівчину, Баррент відчув, як щось сильно тисне йому в ребра. Він сягнув туди рукою і в долоні опинився невеличкий, але загрозливого вигляду пістолет. «Успіху!» – побажала дівчина. «Сподіваюся, ви знаєте, як ним користуватись». Баррент вдячно кивнув. Він не був впевнений, що вміє поводитися зі зброєю. Проте сподівався, бодай якось, із цим впоратись. Розділ 4. Вулиця була безлюдною, якщо не брати до уваги трьох хаджі, котрі за декілька кроків від дверей стихо перемовлялися між собою. Коли Барент вийшов, Двоє із них відступили назад, а третій із недбало опущеною зброєю у руці зробив крок вперед. Побачивши, що Баррент озброєний теж, Хаджі швидко прицілився. Баррент впав на землю і натиснув на спусковий гачок нової для нього зброї. Він відчув, як вона завібрувала у руці, і побачив, що голова і плечі Хаджі чорніють та розпадаються. Перш ніж він встиг прицілитися у інших, пістолет з силою вирвало з його руки. Постріл вмираючого Хаджі зачепив кінець ствола зброї Барента. Барент відчайдушно рвонувся за пістолетом, розуміючи, що у жодному разі не встигне схопити його вчасно. Шкіра вкрилася мурашками від передчуття неминучої загибелі. Він перекотився до пістолета і, дивом іще живий, прицілився у найближчого хаджі. І ледве встиг стриматись від пострілу. Хаджі ховали свою зброю. Один із них промовив. «Бідолаха Дракен, так і не навчився швидко прицілюватися». Угу. «Брак практики», – докинув інший. «Дракен не витрачав надто багато часу, аби управлятися у стрільбі». «Ну, я гадаю, це гарний урок для нас. Не слід нехтувати вправами». «Ага», – додав інший. «А ще не можна недооцінювати нікого, навіть пеона». Він глянув на Барента. «Влучно стріляєш, хлопче». Дійсно, непогано, підтвердив другий, не так уже й просто точно стріляти з пістолета у русі. Барент, похитуючись, підвівся, усе ще тримаючи в руках зброю, готовою вистрілити при першому підозрілому порусі хаджі. Але вони поводилися спокійно і, здавалося, вважали інцидент вичерпаним. І що тепер? обережно запитав Барент. «Та вже нічого!» відповів один із хаджі. «У день прибуття дозволене тільки одне вбивство будь-якій людині чи мисливській групі. Після цього вони вибувають із полювання». «Це не дуже велике свято», докинув інший. «Не таке, як ігри або ж лотерея. Все, що тобі залишається зробити, – сказав перший. – Це піти до реєстраційного бюро і забрати свою спадщину. – Мою що? – Твою спадщину, – терпляче пояснив Хаджі. – Ти отримав права на власність своєї жертви. У випадку Дракена, вибач, не надто на ньому можна розжитися. Він ніколи не був гарним бізнесменом підтвердив інший хаджі. Ха, «Все ж тобі буде із чого, бодай, розпочати тут життя. А оскільки ти вчинив дозволене вбивство, хоч і доволі незвичне, то підіймишся вгору за статусом. Ти станеш вільним громадянином». Люди поверталися на вулицю. Крамарі відмикали залізні віконниці Під'їхала вантажівка із написом «Усунення тіл номер 5 Четверо чоловіків у форменному одязі забрали тіло Дракена. Повсякденне життя тетрагіду відновлювалось. Це більше за будь-які запевняння Хаджі переконало Барента, що час, відведений для вбивства, сплив. Він поклав зброю, отриману від дівчини, до кишені. «Реєстраційне бюро в кінці цієї вулиці», – підказав йому один із хаджі. «Ми будемо виступати, як твої свідки!» Барент ще не зовсім зрозумів ситуацію, але оскільки справа наразі рухалася ніби сама собою, то вирішив погоджуватися із усім, що відбувається. В нього ще буде час розібратися у цьому пізніше». У супроводі Хаджі він зайшов до реєстраційного бюро на площі зброї. Там клерк із нудним виразом обличчя, вислухавши всю історію, підготував теку з діловими паперами Дракена і наклеїв ім'я Баррента поверх імені Дракена. Баррент зауважив, що під сподом було іще декілька наліпок. Вочевидь, обіг власності у те проходив доволі жваво. Барент виявив, що наразі він став власником магазину проти отрут на Блейзербульварі 3. Документи також офіційно підтверджували новий статус Барента як вільного громадянина. Службовець видав йому перстень статусу, що був виготовлений із бронзи, і порадив якнайшвидше перевдягтися у одяг громадянина. Якщо він хоче уникнути прикрих випадковостей, Хаджі побажали йому удачі. Барендже вирішив відразу поглянути на свій новий бізнес. Блейзер бульвар виявився коротенькою алеєю, що пролягала між двома вулицями. На фасаді будівлі можна було побачити вивіску Магазин антидотів. Нижче йшов напис. Засоби проти всіх отрут – тваринних, рослинних, мінеральних. Купіть наш зручний набір і забезпечте собі виживання. Двадцять три протиотрути у одній коробці кишенькового формату. Баррент відчинив двері і зайшов. За низьким прилавком до стелі здіймалися полиці, заставлені пляшечками, банками, коробками, та скляними контейнерами з усіляким листям, галузками і грибами. На стіні, відразу за прилавком, була розташована поличка із книгами. Заголовки їх промовляли. Швидка діагностика у випадку гострого отруєння. Сполуки миш'яку. Властивості блекоти. Цілком очевидно було, що Отруєння відігравало чималу роль у повсякденному житті Омеги. Цей магазин, а можна припустити, що були й інші такі, єдиною метою мав продаж антидотів. Баррент, поміркувавши над цим, вирішив, що він успадкував дивний, але доволі шляхетний бізнес. Він вивчить всі ці книги і дізнається, як користуватися самими різноманітними антидотами. Позаду торгового приміщення містилася квартира із вітальною спальною та кухнею. В одній із шаф Баррент знайшов недбало пошитий чорного кольору костюм вільного громадянина, в який він поквапився перевдягтись. Він вийняв свою зброю із кишені одягу, котрий достався йому іще на тюремному кораблі, на якусь мить, Зважив пістолет у руці, а потім поклав у кишеню нового костюму. Далі Барент вийшов із магазину і рушив у напрямку товариства захисту жертв. Двері в приміщення все ще були відчинені. Троє голодранців так само сиділи на лавці. Наразі вони уже не сміялися. Довге очікування, здавалося, втомило їх. В іншому кінці кімнати містер Френдлер сидів за столом, гортаючи чималу купу паперів. Ніяких ознак дівчини ніде не було. Барренд підійшов до столу. Френдлер підвівся, аби його привітати. Мої вітання, шановний, мої найщиріші вітання. Це був чудовий постріл, та ще й у падінні. Дякую. – сказав Барент. – Я повернувся сюди, аби я знаю, чому. Ви б хотіли дізнатися про свої права і обов'язки як вільного громадянина. Що може бути природнішим? – Розумію. Якщо ви присядете, я зможу приділити вам часу, о, я прийшов сюди не для цього. – обірвав його Барент. – Я, звичайно ж, хочу дізнатися про свої права і обов'язки. Проте насамперед, наразі я хочу знайти дівчину. «Дівчину?» «Так, вона сиділа на лавці, коли я зайшов, і саме вона дала мені пістолет». Містер Френдлер виглядав здибованим. «Громадянине, ви помиляєтесь? У цьому приміщенні сьогодні не було жодної жінки». «Вона сиділа на лавці» біля ось тих трьох чоловіків. Дуже приваблива, чорнява дівчина. Не може бути, аби ви її не помітили. Безумовно, я помітив би, якби вона була тут, сказав Френдлер, чомусь підморгуючи. Але, як я вже і казав, жодна жінка сьогодні не заходила сюди. Барренд глянув на нього і вийняв пістолет. У такому випадку... «Де я це взяв?» «Я позичив його вам», – заявив Френдлер. «І я радий, що ви змогли цю річ так успішно використати, а тепер я наразі буду вдячний вам, якщо ви її повернете». «Ви брешете!» – обурився Баррент, міцно вчепившись у зброю. «Давайте запитаємо у тих трьох». Він підійшов до лавки. Френдлер поквапився слідом за ним. Барен звернувся до чоловіка, який сидів нещодавно зовсім поруч із дівчиною, і тоді запитав, «Куди пішла дівчина?» Чоловік звів на нього похмурене голене обличчя. «Про яку дівчину ви говорите, громадянине?» «Ту, яка ось тут сиділа. Я нікого не бачив. Рафаелю». «Ти Бачив дівчину на цій лаві? Та ні, здивувався Рафаель. Хоча сиджу тут аж від десятої години ранку. І я не бачив, додав третій чоловік. А у мене, між іншим, гарний зір. Барент обернувся до Френдлера. Чому ви мені брешете? Я кажу вам, чистісіньку правду, заприсягся Френдлер. Сьогодні тут не було. «Жодної дівчини. Я позичив вам пістолет за своїм привілеєм президента Товариству захисту жертв, а наразі був би вдячний, якби ви мені його повернули». «Ні», – сказав Барент, – «я не поверну пістолет, доки не знайду дівчину». «Це буде не надто виважений вчинок», – попередив Френдлер і поквапився пояснити. «Крадіжка за таких обставин, наскільки мені відомо, не прощається!» «Дарма! Я ризикну!» – промовив Баррент. Він повернувся і вийшов із приміщення Товариства захисту жертв. Розділ п'ятий Баренту потрібен був певний час, аби оговтатися від стрімкого занурення у бурхливе життя Омеги. Із порадного новонародженого він раптом перетворився, здійснивши вбивство у власника магазину проти отрут. Із забутого ним минулого життя на планеті під назвою Земля, Барент потрапив у непевне теперішнє у світі повному злочинців. Він отримав всяке таке уявлення про місцеву складну класову структуру і узаконену програму вбивств. Він виявив, що може доволі непогано давати собі раду і на дивовижу спритно вправляється із пістолетом. Барент розумів, що йому потрібно дізнатися якомога більше про Омегу, Землю і про самого себе. Він сподівався, що йому доведеться прожити достатньо довго, аби встигнути зробити такі необхідні для нього відкриття. Насамперед, йому доведеться заробляти на життя, а для цього необхідно отримати знання про отрути і антидоти. Він оселився у квартирі при магазині і почав вивчати книги, залишені покійним хаджі Дракеном. Література про отрути дійсно була захопливою. У книгах були описані всі відомі на землі отруйні рослини, як то чемериця, беладона, тисове дерево. Барен дізнався про дію болеголову, який викликає судоми. Прочитав про отруєння синильною кислотою з мигдалю і дигіталіном із фіолетової наперстянки. Він ознайомився із дією вовчих ягід, які містять вбивчий аконіт і грибів, як тому мухомор та бліда поганка. Він відкрив для себе і суто омегіанські отруйні рослини – червоний кущ, квітуча лілія і аморталіс. Втім, рослинні отрути, хоча й вражали своєю численністю, складали лише невелику частину від всіх існуючих. До них слід було додати ті, які виробляють тварини, павуки кількох видів, змії, скорпіони, гігантські оси. Існував також величезний масив сполук отруйних металів, як то миш'як, картуть, вісмут. Траплялися їдкі речовини – азотна, соляна, сірчана кислоти. Ще були отрути, відігнані або екстраговані із різних джерел, такі як стрихнін, мурашина кислота і гіосцамін. Для кожної з отрут у книгах було описано один або більше антидотів, але Барент підозрював, що ці складні, викладені із певними застереженнями рецепти, часто були не надто дієвими. Аби досягти найбільш ефективної дії антидоту, необхідно було насамперед вірно діагностувати причину отруєння. Але доволі часто симптоми, викликані однією отрутою, Нагадували симптоми іншої. Барент розмірковував над цими проблемами, вивчаючи свої книги, а тим часом із чималими переживаннями він почав обслуговувати своїх перших клієнтів. І з'ясувалося, що його страхи були здебільшого необґрунтованими, незважаючи на десятки, а то й сотні летальних речовин, рекомендованих інститутом отрути. Більшість отруйників дотримувались миш'яку або стрихніну, адже вони були найбільш дешевими, дієвими і дуже болісними. Синильна кислота мала легко розпізнаваний запах, ртуть було важко вводити в організм, а їдкі речовини, хоча й були доволі ефективними, могли за недостатньої спритності вразити і того, хто їх застосовував. Звичайно, чимало поціновувачів було і у вовчих ягод та мухоморів. Не можна було скидати з рахунку Беладону, та й порошок із блідої поганки також мав певний шарм. Але такі отрути застосовували неквапливі, поважні люди старшого віку. Не ж юне покоління, особливо жінки, які складали майже 90% отруйників на омезі, задовільнялись простим миш'яком або ж стрихніном, як того вимагали їхні обставини та можливості. Омегіанські жінки були консерваторками. Їх не приваблювало тривале вдосконалення мистецтва отруйниці. Їх цікавили не засоби, а лишень якнайшвидше і найдешевше досягти результату. Жінки Омеги відзначалися практичністю. Хоча завзяті теоретики із Інституту отрут намагалися продати такі сумнівного ефекту суміші, як контрактна отрута, триденна пліснява, вони наполегливо працювали над розробкою складних схем зведення людини в могилу. Зокрема, вони вивчали застосування ос, приховані голки і підміну пляшечок із ліками. Ці методи не набули популярності серед жіночого населення, незважаючи на всі їх заповзяття. Простий миш'як і швидкодіючий стрихнін продовжували залишатися лідерами продажу у торгівлі отрутами. Це надзвичайно спрощувало роботу Барента, адже такі методи лікування, як негайне викликання блювоти, промивання шлунку і застосування нейтралізуючих засобів, йому було неважко запам'ятати. Проте тут йому довелося зіткнутися і з іншими труднощами, обслуговуючи чоловіків, які відмовлялися вірити, що їх отруїли банальним миш'яком або ж стрихніном. В таких випадках Баррент призначав різноманітні корінці, трави, галузки, листочки – гомеопатичні дози отрути. Але насамперед незмінно пропонував викликати блювоту, зробити промивання і застосувати нейтралізуючий засіб. Після того, як він дещо облаштувався, Баррент запросив на відвідини Деніса Форена і Джо. Форен уже мав тимчасову роботу на доках, розвантажував рибальські човни. Джо організовував нічні ігри у покер серед держслужбовців тетрагіду. Жоден із них іще не набув значного підвищення свого статусу. Не маючи на своєму рахунку вбивства, вони піднялися лише до мешканця другого класу. Приятелі дещо нервували через соціальну нерівність при зустрічі із вільним громадянином, але Барент поводився з ними просто. Адже вони були єдиними друзями, яких він мав на Омезі, і Барент не бажав втрачати їх через відмінності у соціальному становищі. Барент не почув нічого нового від своїх приятелів про закони та звичаї тетрагіду. Навіть Джо той не міг дізнатися нічого конкретного у своїх знайомих з державної служби. На Омезі закон тримався у таємниці. Старожили використовували своє знання законів, аби забезпечити собі перевагу над прибульцями. Ця система заохочувалась і підкріплювалась вченням про нерівність людей, яке лежало в основі правової системи Омеги. Через узаконену нерівність і правове невігластво влада і привілеї завжди лишалися в руках старожилів. Звичайно! Цілком соціальний поступ вгору неможливо було зупинити, але його можна було загальмувати, зробити важкодосяжним і вкрай небезпечним. Знайомство із законами і звичаями Омеги відбувалося через ризикований процес спроб та помилок. Хоча магазин антидотів відбирав більшу частину часу, Барент наполегливо продовжував пошуки дівчини. Але він не зміг знайти, бодай, натяку на її існування. Він заприятелював із крамарями по сусідству від свого магазину. Один із них – Демонд Гаррісборг. Жвавий, вусатий молодик заправляв магазином продуктів харчування. Мирне і навіть дещо сміховинне, як для омее заняття. Але, як казав Гаррісборг, навіть злочинцям треба їсти. І це… Вимагало наявності фермерів, переробників, фасувальників і, звичайно ж, власників продовольчих магазинів. Гаррісбург вважав, що його бізнес абсолютно нічим не поступається більш звичним для Омеги, які базувалися на насильницькій смерті. Окрім того, дядько дружини Гаррісбурга був міністром громадських робіт. Через нього – Гаррісбург розраховував отримати ліцензію на вбивство. Завдяки цьому важливому документу він впродовж півроку зможе здійснити вбивство і перейти у статус привілейованого громадянина. Баренд кивав і погоджувався. Однак подумував, як би часом дружина Гаррісбурга, худенька метушлива жіночка, не зважилася отруїти його раніше. Вона видавалася незадоволеною своїм чоловіком, а розлучення на омезі. Були заборонені. Іншим його сусідом був Тем Ренд. Худорлявий і життєрадісний чоловік десь за 40 років. Він мав свіжий шрам на обличчі від лівого вуха аж до куточка рота. Шрамом його нагородив якийсь здобувач статусу. але невдаха здобувач не на того натрапив. Тем Ренд був власником крамниці зброї. Він постійно вправлявся у стрільбі і завжди мав при собі якийсь із предметів власної торгівлі. За свідченнями очевидців, його контратака була взірцевою. Тем мріяв стати членом спілки вбивць. Він подав заяву до цієї поважної організації, яка мала давній і суворій традиції і сподівався бути до неї прийнятим впродовж наступного місяця. Баренд купив у нього бойову зброю. За порадою Ренда він обрав лазерний пістолет Джамасона Тира із точковим прицілом, котрий стріляв швидше і точніше за будь-яку кульову зброю, а ще він мав таку ж силу ураження, як і кульова зброя важкого калібру. Безумовно, це була не та широко розповсюджена зброя, якою користувалися хаджі і яка вражала ціль діаметром у 6 дюймів. Застосування широкого променю не потребувало точності прицілювання. Така зброя не вимагала особливого вміння. Будь-хто міг стріляти із неї. А от щоб ефективно використовувати точковий приціл, слід було постійно тренуватися. І практика себе виправдовувала. Гарний стрілець із пістолетом з точковим прицілом, вартий двох зі зброєю широкого променю. Баррен дослухався до цієї поради вбивці-початківця і власника магазину зброї. Він подовго тренувався на дальній стрільби у підвалі Уренда, відточуючи свої рефлекси і звикаючи до кобури, із якої миттєво можна було вихопити пістолет. Для того, аби вижити, було потрібно багато чого знати і вміти. Баррент не гребував важкою працею, якщо поставлена мета вартувала того. Він вважав, що можна і пролити поту. Він сподівався, що, бодай деякийсь час, із ним нічого не буде траплятися, і він зможе нас догнати у своїх знаннях і навичках, інших старожилів. Але на Омезі ніколи не можна було розраховувати на спокійне життя. Одного разу, під вечір, коли Барент уже збирався зачиняти магазин, до нього завітав незвичний відвідувач. Це був чоловік років 50, кремезний із суворим засмаглим обличчям. Він був одягнений у довгу до щиколоток червону мантію, і взутий у сандалі, до сиром'ятного Паска на його талії, були приторочені чорненька книжечка і кинджал із червоним руків'ям. Чоловіка оточувала аура якоїсь надприродної сили. Барент не спромігся визначити його статус і промовив Я маю зачинятися, сер, але якщо ви бажаєте щось придбати. «Я прийшов не купувати», – сказав відвідувач. Він дозволив собі злегка всміхнутися. «Я прийшов сюди продавати». «Продавати?» «Я священник. Ви новачок у моєму районі, і я не помічав вас на відправах». «Я нічого про це не знав», – священник звів руку. І за церковним, і за мирським законом незнання не є виправданням. В дійсності незнання може бути покаране як акт навмисного нехтування, виходячи із закону про повну особисту відповідальність пункт 23, не кажучи вже про додаток до нього. Він знову посміхнувся. «Однак у вашому випадку...» «Про покарання поки що не йдеться». «Радий це почути, сер, відповів Барент. «Правильна форма звертання до мене, дядько», – підказав священник. «Я дядько Інгемар, і я прийшов розповісти вам про ортодоксальну релігію Омеги, яка полягає у поклонінні чистому і трансцендентному духу зла» який нас надихає і захищає. А буду дуже радий послухати від вас про релігію зла, дядьку. Зайдемо у вітальню. Неодмінно небоже, сказав священник і пішов за барентом до його квартири при магазині. Розділ шостий Зло? Розпочав священник, вигідно вмостившись у найзручнішому кріслі Баррента. Це та сила всередині нас, яка надає нам міцності і витривалості. Поклоніння злу, по суті, є поклонінням самому собі, а отже є єдиновірним. Особистість, яка поклоняється сама собі, – це ідеальна соціальна істота, яка зайняла свою нішу у суспільстві, і готова вхопитись за будь-яку можливість для просування нагору. Людина, яка гідно зустрічає свою смерть, вбиває теж без принизливого жалю. Зло жорстоке, оскільки воно є реальним відображенням Всесвіту, бездумного і безжального. Зло вічне і незмінне, хоча воно приходить до нас у багатьох різноманітних формах. А «Не бажаєте трохи вина, дядьку, запропонував Барент. «Дякую, це слушно», – схвально кивнув дядько Інгемар. «Як іде ваш бізнес?» «Непогано. Дещо мляво цього тижня, але...» «Люди наразі не захоплюються отруєннями», – сказав священник із задоволенням сьорбнувши напій. «Не так, як тоді, коли я був ще юнаком» щойно позбавленим сану і вигнаним із землі. Однак я говорив про зло. Так, дядьку, ми поклоняємось злу, продовжував дядько Інхемар, у втіленій формі чорного, цього рогатого, жахливого привида наших днів і ночей. У чорному ми знаходимо сім головних гріхів, сорок злочинів, Істота – один проступок. Немає злочину, якого чорний би не здійснив, і то бездоганно, який належить його природі. Тому ми, недосконалі істоти, маємо за взірець його досконалість. Іноді чорний винагороджує нас, з'являючись перед нами у жахливій красі своєї вогняної плоті. Так, племіннику, «Я і справді мав честь бачити його». Два роки тому він з'явився під час завершення Ігор. Так само з'являвся і в минулому році. Священник на мить замислився, пригадуючи явлення божества, а потім продовжив. «Оскільки ми визнаємо за державою найвищий потенціал людського зла», то ми також поклоняємось державі як надлюдській, хоча і менш досконалій, аніж божество сутності, Барент кивав, він ледь втримувався, аби не заснути. Низький монотонний голос дядька Інгемара, який читав проповідь про таку звичну річ, як зло, чомусь заколисував Барента він з усієї сили намагався тримати очі розплющеними. «Можливо, у вас виникало запитання, бубонів тим часом дядько Інгемар, якщо зло є найвищим досягненням людської особистості, чому тоді чорний дозволяє існувати будь-якому добру у Всесвіті?» «Проблема добра турбувала непросвічених століттями. Я зараз на це відповім». «Так, дядько», – відізвався Барентт, Потайки, щипаючи себе за стегно, аби не заснути. «Але спочатку», – продовжував дядько Інгемар, – «давайте визначимося із умовностями. Давайте вивчимо природу добра. Давайте сміливо і безстрашно подивимось в обличчя нашому грізному ворогу і розкриємо справжні його риси». «Так, давайте», – погодився Барент, гадаючи, чи не варто, бодай, відчинити вікно. Його повіки стали неймовірно важкими. Він сильно потер очі, намагаючись зосередитись. «Добро – це ілюзія», – проповідував дядько Інгемар рівним монотонним голосом. «Ілюзія, яка приписує людині не риси альтруїзму, смирення, благочестя. Чому ми можемо визнати добро ілюзією? Тому що у Всесвіті... Є лише людина і чорний, і поклонятися чорному означає вклонятися остаточному вираженню себе. Таким чином, оскільки ми довели, що добро є ілюзією, ми обов'язково визнаємо і його атрибути неіснуючими. Ви зрозуміли хід моїх думок? Баррент не відповів. Ви зрозуміли? – голосніше перепитав священник. «А?» – Барент стрепенувся. Він дрімав із розплющеними очима, однак змусив себе прокинутися і зміг таки промовити. «Так, дядьку, я зрозумів». «Чудово! Розібравшись із цим, ми запитуємо, а чому чорний дозволив навіть ілюзії добра існувати у всесвіті зла? І відповідь? ми знайдемо у законі необхідності протилежностей. Бо зло не могло би бути визнане таким, без чогось такого, що мало б бути йому протиставлене. Найкращий контраст – це протилежність. А протилежність злу – це добро. Священник переможно всміхнувся. Все просто і ясно. А вже ж, дядьку, погодився Баренд. «Хочете іще вина?» «Хіба що трошки?» Ще орієнтовно десять хвилин він приділив розповіді про чудове природнє зло, притаманне лісовим і степовим тваринам, та порадив Баренту обрати собі за взірець цих простих істот. Нарешті він почав збиратися. «Я дуже радий, що ми з вами поговорили про ці речі», – сказав священник, – тепло потискуючи руку Барента. «Чи можу я розраховувати на вашу появу на наших нічних відправах по понеділка?» «На відправах?» «А вже ж», – кивнув дядько Інгемар, «що понеділка о півночі ми відправляємо чорну месу на малому шабоші на Кірквуд-драйв. По відправі жінки-служки зазвичай подають закуски і розпочинаються танці та співи. Буває доволі весело. Він широко посміхнувся. Уявіть, поклоніння злу може бути веселим. Не сумніваюсь, погодився Барент. І я буду там, дядьку. Він провів священника до дверей. А зачинившись, добре обміркував те, що сказав йому дядько Інгемар. Безперечно, відвідувати відправи доведеться. Тут у нього вибору немає. Баррент все ж таки сподівався, що чорна меса не буде настільки нудною, як була проповідь Інгемара про зло. Це все відбулося у п'ятницю. Впродовж наступних двох днів Баррент був зайнятий. Він отримав від свого постачальника – партію гомеопатичних трав і корінців із Кривавого округу. Цілий день знадобився для їх сортування і класифікації, а другий – для розкладання їх в посудини для зберігання. У понеділок, коли Барент після обіду повертався до свого магазину, йому здалося, що він побачив дівчину – ту саму. Барент поспішив за нею, але втратив її у натовпі. Повернувшись до магазину, він виявив листа, просунутого під двері. Це було запрошення із сусіднього магазину СНІВ. У листі було сказано. Шановний громадянине, ми, користуючись нагодою, вітаємо вас як нашого сусіда і пропонуємо вам послуги найкращого, на нашу думку, магазину СНІВ Омеги. Пропонуємо усі типи сновидінь, завражаючи низькими цінами. Ми спеціалізуємося на снах, які відновлюють пам'ять про ваше життя на землі. Ви можете бути впевненими, що ваші сусіди із магазину снів пропонують вам лише найкращий із світу сновидінь. Як вільний громадянин, ви неодмінно забажаєте скористатися цими послугами. Сподіваємося, ви зробите це впродовж. Наступного тижня. Підпис власники. Барент відклав листа. Він не мав уявлення про те, що таке магазин снів, або як продукуються сни. Доведеться і це якось з'ясувати. Незважаючи на те, що запрошення було викладено невимушеними фразами, воно звучало переконливо. Очевидно. Відвідування магазину снів було одним із обов'язків вільного громадянина. Але ж обов'язок інколи може бути і приємним. Назва магазину видавалася заманливою. Справжній сон про земні спогади вартував майже будь-якої ціни, яку б могли заправити за нього власники магазину. Проте із цим доведеться зачекати. Того вечора мала відбутись чорна меса, і участь у ній для Барента була обов'язковою. Барент залишив свій магазин об 1-й вечора. Він хотів прогулятися з тетрагідом перш ніж піти на службу, яка мала розпочатися о півночі. Він вийшов із дому, не маючи жодного лихого перечуття. Однак перш ніж дістатися до малого шабашу на Кірквуд Драйв. Барент мало не загинув через нелогічні і непередбачувані особливості життєвого устрою Омеги.